За столом зібралися всі – Богус, Матвій, Іван, Яків, Майя, Іра, Яна і Йоланта. Йоланта запитувала, кому ще рагу, і докладала салату. Богус попросив дві порції, Матвій з'їв три.